A János írása szerint való szent evangélium, ötödik fejezet. Ezek után ünnepök van a zsidóknak, és felméne Jézus Jeruzsálembe. Van pedig Jeruzsálemben, a kapunál egy tó, amelyet héberül, betesdának neveznek. Öt tornáca van. Ezekben feküvék a betegek, vakok, sánták, aszkórosok nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását mert időnként angyal a tóra, és felzavarál a vizet, aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult, akár minémű betegségben volt. pedig ott egy ember, aki 38 esztendőt töltött betegségben. Ezt, amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van, mondané ki, akarsz-e meggyógyulni, felelené ki a beteg. Uram, Nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba, és mire én odaérek, más lépbe előttem. Mondanék Jézus, kelj fel, vedd fel a te és járj. És azonnal meggyógyul az ember, és felvevé nyoszoljáját, és jár vala. Aznap pedig szombat vala. Mondának azért a zsidók, a meggyógyultnak. Szombat van, nem szabad néked a nyoszoljádat hordanod. Felelenékig. Aki meggyógyított engem, azt monddál nékem, vedd fel a nyoszojádat és járj. Megkérdék az értőt, ki az az ember, aki mondanéked néked, vedd fel a nyoszojádat és járj. A meggyógyult pedig nem tudja valahogy ki az, mert Jézus félre vonult, sokaság lévén, azon a helyen. Ezek után találkozék vele Jézus a templomban és mondanék ki, meggyógyultál, többé nevét kezdél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Elméne az az ember és híruladás zsidóknak, hogy Jézus az, aki őt meggyógyította. És emiatt üldözőbe vevék a zsidók Jézust, és meg akarták őt ölni, hogy ezeket művelte szombaton. Jézus pedig felelenékig. Az én atyám mindez idáig munkálkodik. Én is munkálkodom. Emiatt aztán még inkább meg akarák őt ölni a zsidók, mivel nem csak a szombatot rontotta meg, hanem az Istent saját atyának mondotta.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 Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van, és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre. Bizony, bizony mondom néktek, hogy eljö az idő, és az most vagyon, mikor a halottak hallják az Isten fiának szavát, és akik hallják, élnek, mert amiként az atyának élete van önmagában, akként adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. És hatalmat adanék az ítélet tételre is, mivel hogy embernek fia. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljö az óra, amelyben mindazok, akik a koporsóban vannak, meghallják az ő szavát. És kiőnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik pedig a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Én semmit sem cselekedhetem magamtól. Amint hallok, úgy ítélek. És az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem, az atyájét. Ha én teszek bizonyságot magamról, az én tételem nem igaz. Más az, aki bizonyságot tesz rólam, és tudom, hogy igaz az a bizonyságtétel, amelyel bizonyságot tesz rólam. Ti elküldtetek Jánoshoz, és bizonyságot tett az igazságról. De én nem embertől nyerem a bizonyságtételt, hanem ezeket azért mondom, hogy ti megtartassatok. Ő az égő és fénylő szövétnek vala, ti pedig csak egy ideig akartatok örvendezni az ő világosságában. De nékem nagyobb bizonyságom van a Jánosénál, mert azok a dolgok, amelyeket reán bízott az Atya, hogy elvégezzem azokat, azok a dolgok, amelyeket én cselekszem, tesznek bizonyságot rólam, hogy az Atya küldött engem. Aki küldött engem maga, az atya is bizonyságot tett rólam. Sem hangját nem hallottátok soha, sem ábrázatát nem láttátok. Az ő igéje sincs maradandóan bennetek, mert akit ő elküldött, ti annak nem hisztek. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. És nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Dicsőséget emberektől nem nyerek. Ne ismerlek benneteket, hogy az Istennek szeretete nincs bennetek. Én az én atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be engem. Ha más őne a maga nevében, azt befogadnátok. Mi módon hihettek ti, akik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, ami az egy Isten van, nem keresitek? Ne állítsátok, hogy én vádollak majd benneteket az atyánál, van, aki vádolt iteket, Mózes, akiben ti reménykedtetek, mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek, mert én róla írt ő.